Copacul împricinat, absurdă și duioasă stângăcie, te regăsesc aici în preajma mea, de tine mâna mi se face grea, academia firii e pustie, Așa adormi la susurarea ta, m-aș împărți la toți în cârdășie, să simt cum însetați mă sfâșie și eu surd de pofta de a cădea. Mă simt împrejmuit de un gând stângaci. Așa mă va găsi pe pietre veacul. O, stângăcia mea, cum te prefaci? Dar nu înțelegi că nu mai vine leacul. Din mâna ei, culori, le calci, vor retrezi pentru păcat copacul.